Пророк Исая Исая е син на Месов. Той е започнал да проповядва в Ерусалим около 757 г. преди Христа и е прокарал в пророческа служба 60 години. Първите 12 глави от пророчеството му се отнасят до Юдиното царство. Подир тях следват главите от 13 до 23, отправени към чужди народи освен 22 глава, отправена към Иерусалим. В главите от 24 до 35 както са били писани вероятно в царуването на Езекия, пророкът във видение вижда вавилонското пленничество и явяването на Месия. Главите от 36 до 39-та дават историческото описание на нашествието на вавилонците и съветите дадени от Исаия на Езекия. Остатъкът от книгата на Исая, от 40 до 66 глава, съдържа една поредица от предсказания за различни неща, и най-после дава ясен поглед върху духовното изявление, което има да се извърши от Месия. След това кратко описание на книгата на Исая ще се спра по-подробно, за да се види ясното становище, от което пророкът разглежда всички явления в живота и историята. Исая вижда в видение това, което има да стане в бъдеще. Той е посветен, който вижда бъдещето и го разкрива в картини. Първата глава на книгата започва с думите «Видение на Исая, Амосовия син, което видя за Юда в дните на Узия и Отама, Ахава, и езекия царе юдини. Исаия започва много тържествено. Чуйте небеса и слушай земя, защото Господ говори. А след това казва какво говори Господ на юдеите, които са отстъпили от Неговото Слово. Предупреждава ги, че щом отстъпят от Божия закон, ще страдат от чужди народи и земята им няма да ражда. От 11 стихнатата Господ казва Сид съм от всесъжденията на овни и от тластини на огоени. И не ми е угодна кръв на юнци или агнета и ярци, когато идете да се явите пред мене. Кой е поискал от ръцете ви това и да тъпчете дворовете ми, не принасяйте вече суетни приношения. Тамянът е мерзост за мене. Новомесечията и съботите, свикването на събранията не мога да търпя. Беззаконие е тържественото събрание. Душата ми мрази новомесечията и празниците ви. Досъждения са на мене, дотегна ми да търпя. И когато простират ръцете си, ще крият очите си от вас. Даже когато умножавате моления, неща да слушам. Ръцете ви са пълни с кръв. Измийте се. Очистете се. Отмахнете злото на деянията си от очите ми. Престанете да правите зло. Научете се да струвате добро. Изискайте правосъдие. Сторете право на насилвания. Не съдете си рачето. Защитете правото на вдовицата. Ако ме слушате, ще ядете благата на земята. Ако ли не щете и отстъпите, ще бъдете поядени от нож. В тези няколко реда Исаия дава на евреите истинското божествено учение, което не е в жертвоприношенията и формалното спазване на закона, но в правене на добро. Това учение е проповядвано от всички посветени във всички времена и народи. Втора глава започва с думите, словото, което се откри на Исаия, сина Амосов, за юдеите и Ерусалим. И тук във видение пророкът вижда бъдещето, когато Господ ще се възцари в света и Божият закон ще царува в света. Казва се, в последните дни гората на Дома Господен ще се утвърди над върха на горите, и ще се извиси над хълмовете, и всички народи ще се стекат в нея, и много племена ще отидат и ще рекат, «Дойдете да възлезем на гората Господня, в дома на Бога Яковова!» И ще ни научи пътищата си, и ще ходим в стъпките му, защото от Сион ще излезе закон и Слово Господне от Иерусалим. И ще съди помежду народите, и ще обличи много племена и ще изковат ножовите си за палешници и копията си в сърпове народ връх народ не ще дигне нож нито ще научат вече бран и по-нататък се разказва, че в онези дни всяка гордост и високомерие ще се снишат и само Господ ще се възвиси това значи, че всичко човешко ще отпадне и само Божественото ще се въздигне в човека. Това е едно видение на далечното бъдеще на новата култура, на новата раса, която ще дойде на земята. Това показва, че Исаия е велик посветен, който вижда далече в бъдещето. И това не са само поетични блянове, но една бъдеща действителност. В трета глава пророкът изнася учението за божествената справедливост, учението за кармата, за времето, когато народите ще се отрекат от Господа и Господ ще приложи закона си върху тях. От 9 до 11 стих се казва Видът на лицето свидетелства против тях и изявяват греха си като содом, не крият горко на душата им, защото въздадоха сами на себе си зло. Речете на праведния, че добро ще му бъде, защото ще яде плода на делата си. Горко на беззаконния, зло ще му бъде, защото въздаянието му ще бъде по делата на ръцете му. В четвърта глава пророкът говори какво ще стане, след като хората минат през огъня и злото. Казва се, в онзи ден отрасълът Господен ще бъде красен и славен и плодът на земята възвишен и великолепен за избавление на Израиля. И останалите в Сион и оцелелите в Ерусалим ще нарекат свети всички, ще са писани между живите в Ерусалим, когато измия Господ нечистотата на Сионовата дъщеря и очисти кръвта на Иерусалим От сред него, чрез дух на съдба и чрез дух на зной. От 2 до 4 стих. Тук се изнася учението, че за да се пречисти човек и да се роди божественото в него, което е наречено отрасъл господен, човек трябва да мине през огън, през страдания, за да изгори всичко нечисто. В пета глава се говори пак за закона на кармата, на хората, които са се отклонили от Бога, какво ги очаква и казва. Горко на онези, които наричат злото добро и доброто зло, които турят тъмнината за виделина, и които турят горчивото за сладко, а сладкото за горчиво. Горко на мъдрите в очите им и на разумните пред себе си. Горко на онези, които са юнаци да пият вино и крепки, за да разместват. Които оправдават беззаконията си дарове отнемат от праведния правдата му. За това, Както огненият език пояжда плявата и сламата се губи в пламъка, така коренът им ще стане като гнилота и цветът им ще възлезе като прах, защото отхвърлиха закона на Господа Саваота и презряха думите на света го Израилева. От 20 до 25 стих Затова гневът Господен се разпали против людете му и простре ръката си върху тях и ги порази. В 6 глава Исаия дава едно знаменито видение, което изразява последния начин. В лятото, когато умре цар Озия, видех Господ, че седеше на престол висок и превъзнесен, и възкрилието му изпълни храма. Над него стояха серафими, от които всеки имаше по шест крила. С двете покриваше лицето си, с двете покриваше нозете си и с двете летеше. И викаха един към друг и думаха Свят, свят, свят, Господ, Саваот, всичката земя е пълна със славата му. По-нататък той описва, че Изпаднал в трепет и униние от своето нищожество и греховност. В това време дошъл при него един серафим, който носел в ръката си запален въглен и го допрял до устните му, като му казал. Ето, това се допре до устните ти и беззаконието ти се отне и грехът ти се очисти. Допирането на този въглен, носен от серафима духът на любовта, казва авторът. Е любовта, която като проникне в човека отнема беззаконията му и очиства греховете му. Тогава Исаия чува гласа на Господа, който пита кого да проводи в света да изнесе Словото му. Тогава пророкът казва, Ето, аз съм готов, проводи ме. Господ му казва, Иди и кажи на тези люде. С уши ще чуете, но няма да разумеете, и с очи ще видите, но няма да разберете. И направи тлъсто сърцето на тези люди, и направи тежки ушите им и затвори очите им, за да не гледат с очите си и да не слушат с ушите си, и разумеят със сърцето си, и да се обърнат, да да се изцелят. В тази глава се описва едно посвещение на Исая, при което се пробужда неговото свръхсъзнание и му се разкрива неговата висша природа, чрез която Бог го праща в света да изяви Словото му. Седма глава от 13 до 26 стих се казва И рече Исаия, слушайте сега, доме Давидов, малко нещо ли е за вас да досаждате на чоловеци и ще досаждате ли още и на Бога Мое затова Господ сам ще ви даде знамение. Ето, девица ще зачне и ще роди син. И ще нарече името му Емануил, Масло с меч ще яде, додето научи да отхвърля лошото и да избира доброто. Защото преди да научи детето да отхвърля лошото и да избира доброто, ще бъде оставена тази земя, на която от двама царе се боищи. След посвещението си, което описва в шеста глава, веднага в седмата глава се описва откровението, което му се дава за раждането на детето от девица, което ще се нарече Емануил. Това е умело преплетено с бъдещето на еврейския народ, който ще бъде завладян от асирийците и скакълци ще унищожат земята. Той едновременно говори за едно мистично събитие, което става в самия Него – раждането на Божественото дете и историческото събитие за раждането на Христа. Всички посветени от тази епоха се отличават по това, че умело преплитат мистичното, космичното и историческото и го сливат в едно явление, за да бъде разбрано само от онези, които имат светлината на посвещението. В осма глава също е преплетено мистичното с историческото. Мистичното е раждането на детето от пророчицата, за което дете Господ казва на Исаия да го нарече Махер Шалаш Хаш База. Историческо е предсказанието за завладяването на Сирия и Самария от сирийците. След като описва образно нахлуването на асирийците, Господ казва в 16 стих «Вържи свидетелството, запечатай закона между учениците ми». Девета глава цялата е посветена на раждането на Божественото дете, което е намекване и за мистичното раждане на Божественото в човека и за историческото раждане на Христа. Във втория стих се казва Людете, които ходиха в тъмнина, Видяха голяма виделина, Които седяха в земята на смъртната сянка, Виделина възсия върху тях. И в шестия стих продължава Защото ни се роди дете, Син ми се даде И началство ще бъде рамото ми. И името му ще бъде наречено Чуден Съветник, Бог крепък, отец на бъдещия век, княз на мира, не ще има свършеки нарастване в началството му и на мира върху Давидовия престол и неговото царство, за да го нареди и утвърди в съти правда от нине и до века. Ревността на Господа Саваота ще извърши това. В 10 глава се връща отново на земята и говори за съдбата на тези, които нарушават Божия закон и казва Горко на тези, които заповядват неправедни заповеди и на писците, които пишат насилие, за да лишат сиромасите от съда и да разграбят праведното на нишите от людете ми, за да им станат корист вдовиците и да съблекат сирачетата. И що ще направите в деня на посещението им и в града на гнева, който ще дойде отдалеч, горко на асириеца, тоягата на яроста ми и бича в ръката му е гневът ми. Ще го проводя върху лицемер народ и ще му дам заповед върху людите на яроста си и да донесе користи и да граби грабеж и да ги стъпчи като калта на пътищата. Цялата тази глава се показва как действа кармата на народите и че тя е следствие на нарушението на Божия закон и че тя се изпълнява от други народи, на които Господ нарежда да възстановят правдата в света. В тази глава се посочва, че няма нищо случайно както в индивидуалния, така и в народния и в международния живот. Всичко се завършва по велики закони. Единайста глава е една от знаменитите глави, където пророкът се пренася в далечното бъдеще и вижда славата и красотата на бъдещия век. Още от началото говори за раждането на Исус и славата на бъдещия век, когато любовта царува. И ще израсне пръчка на пъна Есеев и отрасъл ще поникне изкорените му и дъхът Господен ще почине на него. Дух на мъдрост и разум, Дух на съвет и сила, дух на знание и страх Господен. И Неговото благоволение ще е в страха на Господа, тъй щото няма да съди според зрението на очите си, нито ще решава според слушането на ушите си, но с правда ще съди сиромасите, и справото ще решава за смирените на земята и ще порази земята с жезала на устата си, и на устните си ще умъртви нечестивите, и пояс на чреслата му ще бъде правдата, и пояс на ладвията му ще бъде верността. И вълкът ще живее сагнето, и рисът ще си почива с ярето, и телето, и лъвчето, и огоените са на едно, и малкото дете ще ги кара. И юницата и мечката ще пасат заедно. Малките им ще си почиват заедно. И лъвът ще еде плява като вола. И дете на цица ще играе над дупката на аспида. И отбиеното дете ще тури ръката си в гнездото на Василиска. Не ще направят зло, нито пагуба във всичката ми света гора защото земята ще е пълна съзнание за Господа, както водите покриват морето. И ще бъде в онзи ден и Севият, корен, който ще стои, хоругва на народите, към Него ще притичват племената и Неговото успокоение ще бъде слава. От първи до десети стих. 12-та глава е славословие към Господа. И в онзи ден ще речете Славословете Господа! Призовете името му! Направете познати в народите делата му! Поминувайте, че се е възвесило неговото име! Пейте Господу! Защото направи величието величие! Той е познато по всичката земя! Възпей и радостно викай! Сионски жителю, защото святят Израилев е велик сред Тебе. 2.6. Тази глава е благодарност на пробудената душа, която е получила Божието утешение, след като си е изплатила кармата и е влязла в благодатта или дихармата. В 13. глава се описва видението на Исая за разорението на Вавилон от медийците, защото хората се развратили и изменили на Божия закон и човек станал нищо пред лицето им. Ето, денят Господен иде, в ярост и гняв, пламенен, за да направи земята пуста и ще изтреби от нея грешните й. Защото небесните звезди и съзвездия не ще дават светлината си, слънцето ще помръкне изгряването си, и луната не ще сияе със светлината си. И ще накажа света за злината му, и нечестивите за беззаконието им. И ще направя да престане велехвалението на горделивите, и ще смиря високомерието на насилниците, и ще направя човека да е по-скъп от чистото злато. Ей, човека от златото на офир! За това ще разклате небесата, и земята ще се потресе от мястото си в яроста на Господа Саваота в деня на пламенния Му гняв. 913 стих Нявсякъде, където се говори за Божия гняв, се подразбира действието на кармата, която хората са предизвикали с лошия си живот. В 14 глава се говори пак за унищожението на Вавилон, който Исаия видя във видение при смърта на царя Ахав, след което на евреите ще бъде разрешено да се върнат от вавилонското робство. В 15 глава е пророчеството за разорението на Муав от персийците. 16 глава продължава да говори за нещастието на Муав от разорението. 17 17 глава се дава пророчество за разворението на Дамаск от Сирия. В 18 глава се говори за един народ от татък Етиопските реки, който ще се обърне към Господа и ще му принесе дар. В 19 глава се дава пророчеството за завладяването на Египет от персийците и след това освобождаването му от Александър Македонски и че Египет, Асирия и Израел ще се обединят в едно царство и ще приемат Словото Божие и ще слугуват на Господа на силите. В 20 глава продължава да говори за превземането на Египет от асирийците. В 21 -та глава се дава пророчеството за падането на Вавилон, Едом и Аравия. В 22 глава е дадено пророчеството за долината на видението. Това е пак пророчество за падането на Юдея и Иерусалим. 23 глава се дава пророчество за падането на Тир и Сидон. В 24 глава се говори за запустяването на земята вследствие прегрешението на хората. 25 глава започва с славословие към Господа за Неговата справедливост за Неговата сила и мъдрост и за спъването на силните и горделивите, които погазват Божия закон. Понататък говори, че Бог ще обедини всички народи в едно царство, като казва И на тази гора Господ на силите ще направи огощение на всички народи. И на тази гора ще махне покривалото на лицето, което покрива всички народи и покривката, която покрива всичките племена. Ще погълне смърта завсега и Господ Бог ще обърше сълзите от всички лица и ще отнеме укора на людите си от всичката земя, защото Господ говори това. 6-8 стих Тук, в Величествено видение, Пророкът вижда шестата раса, когато смъртта ще бъде победена и народите ще се обединят в едно царство на Господа. Това показва, че той е бил велик посветен, който с ясновидския си поглед прониква в далечното бъдеще на човешкото развитие. 26 глава в началото е славословие на Господа и после пак говори за гнева Божи, който ще се излее на земята, заради неправдата на хората. В четвърти пети стих се казва, Уповайте на Господа всякога, защото Господ е е вечна крепост, защото низнирва живеещите на високо, снишава високостоящия град, снишава го дори до земята, хвърля го дори в пръста. От седми до десети стих казва, Пътят на праведния е правота. Ти, прави оправеш оправяш пътя на праведния. Ей, в пътя на Твоите съдби, Господи, те чакахме. Желанието на душата ни е към Твоето име и към Твоето споменаване. С душата си те възжелах, но ще. Ей, с духа си вътре в мен, Тебе търся в зори защото когато Твоите съдби са на земята, жителите на света ще научат правда. Ако се помилва нечестивият, няма да научи правда. В земята на правотата ще стори неправедно и ще погледне на величието Господне. В 27 глава се говори, че Бог ще унищожи всички ненаситни човешки желания и ще събере избрания народ, на Светата гора в Ерусалим. Под избран народ се разбират всички пробудени души от всички народи, а под Светата гора се разбира новия свят, новата култура, в която ще живеят пробудените души. В 28 глава се говори за хората на доволството, че ще претърпят поражение и ще се самоунищожат, след като говори за самохвалството на забравилите се, в удоволствие хора, се казва И зато така говори Господ Еова Ето полаган в Сион основание, камък избран, скъпоценен, краягален, основание твърдо, който вярва в него, няма да прибърза да побегне и ще тури съдбата правилно и правдата мерило, и град ще изтреби прибежището на лъжата и водата ще потопи местото на скриването. 16-17 стих В 29 глава говори за заблудените в световните пътища, които не познават Господа и в суетата си мислят, че всичко знаят и всичко могат. 6 стих е казано Ще бъдеш посетен от Господа на силите с гръм и трус, и голям глас, с буря и вихрушка и согнен пламък пояждащ. В 13-14 стих се казва Зато Господ говори, понеже тези люди се приближават при мене с устата си, но сърцето им далеч отстои от мене и благоговението им към мене е според ученията на човеческите заповеди. Зато ето ще притуря да направя чудно дело между тези люде Чудно и странно дело. И мъдростта на мъдрите им ще се изгуби и разумът на разумните им ще се скрие. Горко на тези, които търсят дълбоко място, за да скрият съвестта си от Господа, на които делата са в тъмнината и казват, кой ни види и кой не знае, Триста глава говори за отстъпилите от Господа и казва Горко на отстъпилите чада, говори Господ, които правят съвет, но не от мене и които правят договори, но не чрез духа ми, за да притурят грях в разгрях. След това се казва, че ако се обърнат, ще ги помилва и ще им даде изобили от блага. Нивите им ще раждат и ще дават добър плод. 31 глава говори за онези, които очакват помощ от Египет, т.е. от человеци, че няма да получат такава помощ, защото помощта идва само от Господ. В 32 глава се говори, че където няма Божието покровителство, земята не ражда и хората живеят в неправди и суета, а където е Божието благословение и пустините стават плодни дървета когато духът от свише се излее на нас и пустинята става плодоносно поле. Тук е прокаран окултен закон, че всички блага идат от Божия дух, там, където Божият дух се излива върху хората и земята дава изобилно плод. В 33 глава се говори за закона на кармата и Божията благодат и се казва, че онзи, който граби, убива, насилва, ще понесе същото. Понататък се говори за живота на праведния и се казва, който ходи с правда и говори с правота, който презира печалбата от наследствата, който отръсва ръцете си от дароемство, който затиква ушите си и който затваря очите си да не види злото, той ще насели високо утвърждението му ще бъде твърдината на канарите, хляб ще му се даде, водата му няма да оскудее, очите ти ще видят царя в крепостта му и ще видят далечна земя. 15-17 стих В 34 глава се говори за гнева Господен, който се излива върху цялата земя. Казано е, защото е ден на отмъщение Господно. Година на въздаяние на Съда на Сион 8 стих Това е времето, когато се ликвидира кармата на света Век на ликвидация, както учителят го нарича Това са днешните времена